او بیعو گردی داگئی بیعو داگئی پو جا کافرین کافران رد کئی دا محرماتو دا غیر اللہ سلور شیزو ندل تالا ذکر کئی سلور امو شرکینو دا دزان نجو کریو نا اللہ پر رد کئی یاو بحیرہ یاو صاحبہ یاو وسیلہ او بالحام لفظی مانا تغوا کری ما جعل اللہ ندگر الله. من یر و سرري کشي لرال ولا صبت اوونه ازادي پر خودودشي لرال ولا وصلة نهپ کشي لر ولا حام نه ب نه بشاالال ولاکننا لکنناقل که فروج کاابراندي یيب تونه تريال لاکهذب پله با دررووب و زم لاقلون اوډر د خلکوونه نهپهږي بحیره ستا ویوی وی زل لنگا شوا پینزم زل بانده وی نارینه بچه جونگره رادو ندوخی مالک بسوکنو ویددین امنگل فایده غستل دا حرام دی ندوخی فایده ستا پایل شل داغه وړای وېختہ پشمغستل باغیوانی سورلیکول او باغیوانی بار راړن دا و زمن د پاره دینه دا फायदा غستل حرام دی ازاده به پر خدا چا به فصل نه من نه منی کوله ودا بحیره دا وبه ولاشریکو دا به نه خوه آیریدلبتي هدا استعمال بند پاره ناروا دی سایبه ستا سا وی دا با اغا او خوا چه کل و یو سڑی پا سفر تو نو که زمان دا سفر پا کامیابای تیر شد ازرالم نو زمان او خوا با سایبه ازاده بگرزی اکه زمان مریض جوڑ شو اللہ ور شفا ورکلا انه زمان او خوا با ازاده گرزی سایبه بگر اکه زمان اغا رخشی زوی یا پلار یا رشتدار و پس راگه و زبخ پل آخذ دا اوخا سائبا کم ندابه د دا بحیقون تاکیوا لدیده بیس د ناغستا اکا چاواتی فائده غستاوی لاته گناکا یا حرام کار کار کار وسیلس تاویوی آغا گده بیزا چاو بوزن لنگشوا اپا ومزل بی نارینا بچه ارغم گدور رادو ندائی باوی دا با نارینا خوری او زنانه بی خوری االگور رومای یا گڈورا ویرالا انو گڈو بیزو کی ویزادہ پرے خودلا اس سے فائدہ بہ تینغس تلو ہام سے توئی یومانہ د حمد دا گئی اوخ پہ ساتھ لے اوخو بلار بولو لا لو چہ لا زوخی بلار بشوئیں نو دئی بہ وی اس ددا شاہ گرمرا اس پہ ددا نہ صفایدا نہ اخلے لو فائدہ سی سوارلی بار را دل داغی پشم غستل دا منی یا با اوخو داغی نبا اوخ لنگا شوا آو داغی لنگی اوخی نبا چه بیاغ اوخ لوشو آبا چه آداغ با چه با پیدا شو دارون بنی پلا ری چه ہو ویدا حام دے در در شاگرم دا, دا, شا دا, دا استعمال نکو اوز اس پا دیزان پوه کئی در دی دو طریقی وی یودانه کتابه دا د دا خدایو غیر الله په لوم د په خدایانو او په لوم اومانو اوی د خدایانو په نظر دی نو بیا د دینه फायदा غستل دا خو حرام دی ناجایز دی او کنه غیر الله ته به نسبت لو کړي دا غي په لوم به د پای د دې او دا سروه دا غ په لوم نو کړي الو بیا دا دا غي خدای خداینه دي حرام کړي اذا غیر اللہ په نوم نديشینو بیا ته फायदा غسطل جایز دیخه اوس الله ژوي ما جعل ما جعل مالص ما اسينا الله تعالی د اجازهت نه لري کړي ما جعل الله دا قانون خو نه دیخه چې راته سو کوي وایې سو وایې وسيله هغه کړه بيزو چوو شو او په یې اغی به اورقم یا اورقمای را اورقم لا گډورې راړو د دې په یاده وسری خو خوري اخذ نه امو استعمالو لبېنم اکه جنایب را را اورقمای او گډورای ان عذاب آزادو به ګړو کې په خوده لالو فائدہ به تینا راس پلا نما جعل مطلب سو ما اذنا لا د اجازه خطا است نه لکړی چې دا کار کوي اما جعل ما شرعا الله تا دا قانون را درالګل چې دا کارونه کوي دا تاسو غو ده ځان نه کوي خورته نه جوړ кореله رتا تماوی کدا شي زنه غیر الله پنوم منلي بیا دې اس کې عمل ناجيز حرام دي وما اوهل به له غير الله کې رالو او کدا غير الله ته نسبت لوکړي اسی په ځال حرام ګڼل دا نه حراميږي زکاه مخلوق سه شي حراموله حراموالي ولا مالک الله دې دا لانی دی حرام کړي خان زواج تا پدې مل کې وو ګورې مقبره کې داس نه کړي دا حرام غن تکي ګني نه نه کا ومبره کې احکار او پر دې چې دا چې دا, دا مالکانو مقبره دا ان دې کې بکې ته مور نه را وادي احکار پکې کا وا زواج تا پمل کې چوادور لوکي وې دې بغو کې نه دا عاده کاون ولې دا, دا دله خليدي زماستا ستا په ملکې د شورو د نه پرزبان د زنانانه جاې ناغوندي وې دا په منږ نه وي دوې د ور نه وې اوس وځي دا زما ستا د ملک محرماتې ادارانګې د وروې فتار میاش کې او داګې د شوقدر پهمیاش کې واده کوی زن د کوئ و دا من کاګلی د حرام دي منط یا نقصان کېښېږي نه دا زماستا ستا د ملک محرمماتې کااپ ک پا دیده پوئی گئی وی ناچه اقفل <سؤال> محرمات دا د جاہیلیت کارونا پا دی ملکی ام بی دینا وزان ساتی قان دا اللہ ندی حرم کړي د دا مقبری نا حرم چوڑی حرم خود غیو حرم دی ادویم حرم کې د علماء اختلاف تی دا مدینی پا حرم که نا دی مقبری تو حرم وی لیکی بخکار نکای پوچوی نا نکاو پکے ادوی وی <coughs> <N> دا شو قدر میاش دا دا لبو میاش تا منگو یا وقت داو نلی چې الله سی اللہ پا تولا دا چه لجامعه اس وزی اچه اخلاق شده دا تی رواجانینا دا, دا جاخلانو دا خبری کری وی زمان اپلار بی کدا کری روست وی ولیکن لالذین کفرو لیکن آخلک چه کافر دے یفترونا تڑی علاللہ الكذبہ پالا دروگو و اکثرهم لایاقلون او دیر دا دینا ان عقل دی عقلادی دا د عقل خلقو کار دے. دی اگر توه توه راځه قران سنت ګورو نه وای نه زپلر دی کپسزم و ازکیل لهم کله جو ولشی دایتا سو ورته وای حق فرض عالم پیغمبر تعالی او را شی تعالی ونی و ادارت برواد کی پروتی خطر ذلت کی پروت دی راځه د عمر چو چپ شي الا با انا حکمتا انزل الله چې الله تعالی ګل ویلر رسول راشه پیغمبر تریقی تا قالو ویدئی پا جواب کسوئی حسبونا پورا دی من لرا ما آغا تریقی وجدنا چی منتی دی من علیه پاگی آبا آنا خپلپلار نیکو خپلپی رو ملاو من لگو جنا بستی لگا نا خورا دا د نا دا کافر و مشرک تا او مسلمان کو خلی رازی نو بایی مشرانو چی سکڑی آبا کون لکستا مشر پا, پا غلط روانی نوم رو بے کائ وی آو آو دا خبر امتا وی که مشران و سکری آبا کو لنا قرآن سنت کی جس دی آبا کو ها کستا مشر پا قرآن و سنت پوی دو او اغا سیع عقیده و سیع عمل نو بیع کوا او لو کان آبا اوم ودا خلق با مشران و پس اگر که دا دای مشران لا یعلمون شیئا پس نه پویګی دا الله په دین ولا یحتدون او ناغي په سما لاروانی اغه عالم په څه بزی چې اغه سره د دلیل د قران او سنت خپ په دې خبره پویګی اغه مشر په بزی چې اغه سره د قران او سنت دلیل په خپل مساله باندې اغه دی وتر بیاونه ذکر راځه په دې دا پویګی یا الی الذین آمنو او دې مال خوندانو علیکم لازم دې پتااسو الفساکو ساتل د خپل مرګرو په عقیده کې الفساکو ساتل د خپل ځانلو څوک چې سوره مسلمانان دی نو د هغه غم په تاسو رده دین په لحاظ دی دا مطلب نه ده چې دا اړ مسلمان خپل ځان دی نه الفساکو مطلب څه دی ټول مسلمانان بعض خلق وایي ویدی آیات که خو خبر اخلاح شو امر بالمعروف او نای عنی المنکر بوئی نکای لنا تمام مفسرین وید ای دا آیات تی پا امر بالمعروف او نای عنی المنکر بکای اذا انفسا کب نمطلب سوق تی تول دین والاستا تول دین والاستا نو تمام مسلمانان و غمی نو دنی کای حکم بور تا کای دا بادای نو دا مطلب نه وی چې بس پلزان لبا د ساتا اخر کانو واستې لا انفسکم منا علماء دلته فکر بو فاشرین استاب لتوجد ولا خلق لا ټول ست نفس تخا په دې پهن کوي وي ا قران کریم کې راځي کنا فخطو انفسکم قل زانو وجه بل زانا دلته معنا دا انفسکم نا مطلب سره استادین ولا مسلمانان پټا باندې دا غي اصلاح لازم ده چله کائته به را بلیو ده پځاینه میمنه کای اذتینا علاوه نور بیلاریږي نو طابانی سبو نشته بیانو کا لا یذروکم نقصان نه را شیتاستا مالا سوق ذل لاجی بیلاری اذا تادیتم کلاج ټول مسلمانان تاسو په ہدایت یی اله الله مرجعکم خاص الله ته واپس استا سود جميعا نقول دو فینبئوکم وخبر ای بتاسو بما کنتم تاملون پاچي تاسو غريدي دې آیاتونو 106 کې 107 کې او دې آیاتونو کې یو خاص واقعې ته اشارہ ده مدینه منوره کې بودل رضی الله تعالی عنہ صحابیو اجد که سانو یو تميمو یو عديو دا دا هغه زمانه کې عقیدې د نفرانيت و عيسایانو نو دريواله تجارت په इराدا سفر وک شام تلال نو بودل رضي الله تعالی عنہ بي بار شو لاغه سره کوم صابانو زده کو داغه فارس تیار ک او یاو یو ټول فارس تیار ک داخپل خبر نو په خپل سامان کې پټ لا پرچ کې خوده لا اجستو سامان وسرول ټولي نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 پلانې پلانې پلانې وډي کو خپل سامان کې پټ کې نو مرضی سيواشو دا خپل مرجري طبيب او عديرا او غختل دا نصرانيان په تاسو د زو وصیت کوم چې زکا لمرشم زکا زم ما مراحت زم ما سامان با مدینه کې زماوارې څو پسمندګانو ته ورکه هغه مرشو دایغه سامان مدینې مو نه ورته راړو او پای کیو جامو د سپینو زرو چې سامان ولړټاو ا جام پکې پروت نه هغه تی واغستو انور سامان راغ پسمندګانو ته مدینه کې واهاله هغه چې سامان اوس پردو ان سامان کې پټه پرچې پروت هو هغه وکړو سامان یې سره برابر وراو راي کې خجامو د سپلو را سامان کې نو د دیرا عادی او تميم څخه وي زمونږا مورث بدل کې مرده لاغه سامان د خپل مرز علاج د پاره خرج کړي لري خرج کړي لري دې چاله ور کړې ده وینا وی پزان اننه خرج کړې وینا مې سرهاله پیغمبر علي السلام عدالت کې په هادیو په تميم باندې رپورټ وکولې کغه ویلې چې ااو جا به خرج کړې و یا دې باندې غستلې یا پزان لگولې و خبر اخلا سوا کنه ورې خبر پوښتې هغه ویلې شي د لیکلې دې چې دې دې لیکلې لیست کې خو جاب شته موقع باندې خو جاب په اسلام دایره او وختل وې د دې سامان نجام د سپيرو به سه من کپات نشته د تاسو نه وینا وخه وی نو د شریعت حکم سره د بودیل وارثو دعوا وکړه نو چې څو دعوا کوي ناغه لپاره گواهان پکار دی نو دایسر گواهان ونه نو دا گواهان دایسر دي نبیامو داله با قسم خوری ناغی قسمو خور چه من دا جام لنیو خبر نصواخ پس جام پا مکم و عظمه کی راو خوطه چه بانی خرس کره ناغی دای دعوام کره دا جام خوز من ده دا غی علامات ترسه معلومو اغیر دا خو ما دا عدیه و دا تمیم ناغسته ده اغیر راو گختل و جام خويده نغی دا واخې لا جام موږ دا غنغسته یو هم سرګواهان نو پرم بیسال باندې چې مون تاس تاویلې وې نو دا جام موږ غنغسته یو دای په داوا وکړه د جام دای دا دا دا په دا سو هغه داوا وکړه د جام چې موږ غنغسته یو نو سرګواهان هغه لپکار دي عدی او تمیم لره ایسه له خوشتنه قسم دیت راغله مړي وارثه دای مون کړ دي دا, دا غستونم تاسو نه لې غسته دا تاسو پټ کړې او هغه دعوه کوي چې دا مونږه غث دې نو متঈদه پر غوان پکار دی ای سرهونه نو سب قسم سوخري دا د بریوارې سا زمون پالبا باندې قسم ده چې دا جان دای اغست نه نو جان دای تاوال شو دا طریقه دا پدې کې یوزل مديه متاله یوشان جوړ شو ابل تر متيه متاله پر شان جوړ شو پدې خبره پویږي وې نو دا تونو الفاظوم لګراندي مطلب ګندلو کوټې او فیننو لیکري خونا او لماو تختې کړ انتي سان ک یا ی الذي نه آمو او دمالخواوننداوشهت او بانی کوم ګواه په میستاو کې دلته د شهادت معنا وسییت یا قسم دی اذا دا حه کله چې حاضیر شي هد کوملواو یو ستاسو ته مرک حاضر شه د مرق اسباب رالو له دغه کوي مؤمنان لپاره کاري چې وصيت او غواهان مقرر کړي دا اصول خیخہ ما تا تمخ ها او کله دا چې حالت په سړي را دي چې اوس دې مرز نه زه جوړې 겁نا نه دې خپل رشتہ دار که سره څوک نی پر دې خلک او خیار خلک دی ک تعلیم ابتای او خپل لكل يم فوکو حين الوصيته فوقت وصيت کې الکا یو موسی دے موسی سوک دے دا چا چیز زن کا دن دے یو وسی دے چیز دا چا توا خبر کئی سوک ورطناز تی علیکت توا زمان وسی یو موسا لهو موسا لہم دے چیز دا چا پا بارکی وسیعت کئی چیز دا باغی دا ورکای فدید پوئی گئی وی حین الوسیعتی پا وقت وسیعت کئی اثنانی دوکسان بئی زوا عدل دواله خاندان د انصافي بالکل استاد سنا الک عدل انصاف والا بالکل استاد او اخراني يا نور دبي مل غيركم د سيوا استاد سنا مل کو ستار اشتدار د خپلته بردي او نن غيركم خپلته بارته د پرده خلقت دیمه ما زوا عدل الخاندان د انصافي بالکل استاد مسلمانان دي او اخرانی یا نور دو من غیر کوم ده غیر ساتونه ده کافرونہ پداسه موقعی کی بعض علماء وای ده کافر شہادت او دا کب دے وسیجرید الام سید ز کب یاخ وبسون فینا لچولین کافرانو ده معاملات کی صحیح کر خبر اپون شوی اگر کی عقیدہ ده کفر ده او معاملات صمتی ا دی خبر اپون شوی نا اگر کی ده علماء پک اختلاف چبه دې کې د کافر پرې په مسلمان راضي ولي يجعل الله للكافرين على المقمين السبيله ولیکن اکثر علماء دا وایي چې بالکل مسلمان نه نه لاوي کې د ذاتی وطن کې ان دې اعلان لپاره وصيان کافرو مقرر کا بده نه پوي کې ان انتم کایه تاسو دربطم ګرځئ فل ارض پزما کې سفر کوي فاسوابت کو ورسيږي تاسو ته مصیبت الموتی مصیبت د مارګ اضافه د مصیبت چه اغا مرگ ده مرگ ده حالات در تراشی خواه لچه دعو وصیتی چا تکره نصبی چه دعوه پی او کی سوک ده او اغای ارکار کئی تا حبی سونا و ما بند بکی تاسو دوار وصیان منبان سوالاتی پاست بازدن الکن اموز ناوق ولو لیا ده لکن چه سری موز کرده ده خورنی یری نگل اموز که بیاده علماء اختلاف ته کم موز ده ده دغه ډیر خاله کی اواز وي د ما سفیرونه اواز وي اریو بوز دي جومات کې بذا شریفي صلیکی کیږي وای پایوکس مانه قسم بخری دا دواله په الله څوک دا و وصیت کوي ریبل چاته وصیت کړي لري ان هر تاب ته کالج استادو کې شکي الګه دی شک شنو داوا په یو کبس سپي میمر حوالہګه داوا په یو کنو او وايي دا وصیت لا نشري بهي ناخلو من لو بم دن لا پدې قسم مو قسم همانن من قسم دې لري پاري کوي چې مونږ په ځان ګټو او کدا چې له پاري کوي ولو كان ذا قربا اگر کې وې دا کاس چمن ولو قسم کوو دا, دا, دا, دا, دا, دا خپل ځان له کاو او کنه داسي چې بل لکی ولو كان ذا قربا اگر کې وې دا کاس کړه قسم مونږ چاله کوو خاون د خپل ولای زمنګا هم بداره خیال نه ساتو ولا نكتب شهادت الله او دا الفاظ بووی مننه پټو کوه وای دا الله دغه ماکه روزو کې سیو مقدمه را له مور ته ملکیت خوږي قاضي مولا سیمه دا هغه ججانو دا قاضيانو کار دی ور چوی نه تمن لا فیصله وکړه روزان سره په کې وکیل راوستو ویدل ادا سي قسم ور کنه ما راځه سما پزای کنه چې تما ته چل خای نو راځه سما پزای کنه په دې د قسم ورکه چې دې دې کور ته تله خود زینا نه دا کړې نو دا خبره خدای غريا او زینا نه واکړي معنا دې وردا سي قسم خري چې دې دې کور ته د زینا په اراده نیم تله او نه می کړې را نکو له اسانه خبره د باندې سوکراغني دا بس کوړه ما ته وکیل راوستې راشه ته ما پدای کېنه سبب پارا ماغته کېنه ما ته وکیلو آ کله مال راغلي یی انا خوای په مال شابه بیا به قسم قسم خوایم مال قسم چل دی چې څنګه بغور کای ندا ټول بور ته قاضي وای ل الفاظ بوای ولا نكتب شهادت الله ابنده پټاو گواہی د الله اغه پټک الا یقن المنبا اذن په دغه وخت پټوالي کې لامنال عاصمین خامقاد غټ ګنا کوول کونیو شهادت او گواہی او قسم دا غنای کبیره دی کنه لهي ګنابونکو سبوکو لوی ګنابونکو لا خبره وشو الکه تاسو تمامه کې ویلو های کورټ نس سپین ټیم کې ارادو بدل راغلي دروغ او داغه پټو لگے نو شي من یکه کسب له قرآن لا لا خبر اخلاص شو اس قرآن سے چونکه جان بل زهرا هو تا پالن اسرا کجاری پتاو لگی دا علادتی خبر انهما چی یقینا دی دوال قسم خورل کو ای دوال و اس یالو استحق استحق قر دوال اس کار د گنا پدارو غی قسم خورل دے دا پتاو لگی دی و چا بی اغستے خدای پدارو قسم خورل ف اخرانی نور دوبا نور دوبا قسم خلون کی یقومانی او بدریگی مقاما هو ما پزاید دی دوارو دو اولانی نمطلب نور دوبا راشی از دی پزاید با قسم اخوی دا نور دوبا دا چانه من اللذین دا آغا خلکونه بای استحق علیهم چه زیعته کرده دا دی سارا زیعته چا سره کرده دا مولی واری ساو سرا قسمی اخوانو جام دا آغا شکر زیاتې زیعته اخو سراو لدا دبار قسم خلونکو به سو کې دا خلقنا چې هغه د بری واره سړي او هغه یې سره په قسم باندې سياته شهو په دروغه قسم ورته وفیانو کړو الاولیان چې ني سي دي مليتا ولیدای د ملي له حالت نه د دې نه خبر دي فيقسمان بالله دا دواله چې د دې قسم خلونکو په ځای ودرېږي نو قسم به وخري پاله او واي با خامخا گوائی و قسم زمن احق و دیر لایق ته من شهادت اه ما ده گوائی قسم درون بنو کسانو نا ده په چه قسم خو امن زمن قسم او زمن ده شهادت ده داغی داغی نغور ده خوا او ایبا و ما تدائنا امن زیاده نگو اینا یقین المن ایزان پا دقا وقتی که من پا دروغ قسمو خود لمن از ظالمین خواه د زیادی کونکو نبا یو خواه مخواه د زیادی کونکو نبا یو لجان دا مری وارسه با از قسم قسم بختم شی. از مری وارسه برایشی اغیب اوز قسم خوری و قسم چی بدا بیان کهی چی من پا دروغا پا زیادی قسم نکو اللہ وی دا قانون چی ما مقرر کهو چی مخی واسیانو قسم کریو از اغیب نروز تو دا اغیب خیانت معلوم شو اوز بدا مری وارسه قسم خوری دا مثل او کرو دایدی دا پارا چی دی که دو فیدی دی یو چی دا قسم او شهادت کم حق تی چی پر اختیار کن لی دارون بی قسم بے قسم بے پر اځم د دیو وجینا چې د خلکو نو شرميږي که زمن دخلا پته وږي دای په قسم خل موږ په معاشره کې رسوال شو یا به د خدای د وجینا صحیحو کی آیا به د مخلوق د شرم د وجینا صحیحو کی ښا دا قانون ما دوپاره چې اپیل ب بیاو کی کله کې پته وږي چې دا کیسه په دروغ شویل او ګواهان په دې دروغ دي او صحیح پیسې نه انو بیا دا طریقه وکی ذالک دا طرق ادناانی دی ده تو چېراتلببه کې دا ب قسان بشهادې په ګواه او په قسم وجه په طرقه دسم طرقه د قسم او ګوا صدا ده د خودای د پااره ب صی کا او یخافو دا او د دی دپاره دی یاغ ب صیو کې او که صیي دا به او سره خطر ک رو زبږ قسم په تو لې د چې په درغه دی نو برې خلکو کې بهشررم دجوه رسواژو نو زتی به وششي. ان د دیو جنو وسان کی بازي خلق د خولې د وجنا او شاهادت صحیح کړي اواز خلق وې نه خاندان کې لوس وړې ما اګه خلق قسم وي ګوړو په دنیا کې به شرمې غم کا رضا لقوې رضا پرېدا خود دې خپل ننګ نه غیرت نه د پختو نه کار سم کوم بیا سم شلو فلې ده پوي گئی او يا قاضو يا بيريګي داړو بي قسمونه خوالون کی انتو ردہ واپس کول بشی آئیمانون قسمونا بعد آئیمانیم رسطو دا قسمو نو زمانگنا سمت لم که زمان معلوم شو نو بیا پا من پا خلق قسم خوری این اینو بس خویفنی کمال نور نو حق بیا دا بارکی کی گی نو من با ودا اللانو یری گئی پا او پا گواه کی واسمعو او غو کیدې قبول کیداله الله حکم او لا الا يعذل القوم الفاسقين الله توفيق نور کې غ خلقونه فرمانی کونکو تا سورہ مائده کې د احکامو کنا و چې تعالی جل درخا ازنه چې ججو قاضي سره دې د اسلامي احکامونو خبر دی نه پوهې ها دا علم دې کړې ها دا په خپل سر یې ځان تبيار یاو اجمع الله ورسل نافید الشرك فی العلم ا تمام انبیاء په پټو له پیږی الله دې تفوس یاو یا اجمع الله ورسل فکمرز باندې چې راځوکې الله ټول پیغمبران ويقول الله به ورته وای ما ذا پس خبره او جبو تم جوابدار کړې شو تاسو تاسو تاسو ماتیا نو ویلو چې موږ پتا سوې باند راळा په خدای او کنا کا کاری کړو الو تول پیغام بران دو لا علم الا لنا یا الله منت دخلو متیانو د زړه پته من پزړه نه پویګو انبیاء پزړه نه پویګي ښا په خبره پویګي ده الله تپوز پوسګي پر ورځ د قیامت په انبیاء تپته نشته د وی مړه پویګي نه او چی نبی نه بل بس پویاشي دا یاتونه به ګورې ښا کپورې نه ویلې به یا زما ده پلانېمتي ایمان سه يو د بل غلطه اداګه عمل سيده پسته مارګنا او دارانګي د دې په غلطه په داته ناروا کوي حديث کی راضي مشکات کی حدیث ته حوض کوثر باندې پیغمبر علی السلام ولاری نو یو ډل د امتانو ورای شي نو فرشتي به واپس کی پیغمبر علی السلام بهي صحابي صحابي اوسما مرګري ماته راپري رہی کنا لو سآپریشتے بہ اورتے و انکا لا تدری تنبؤیگی یقینا تلپوگی ما احدثو بعدک پاگِ وادِ پاکستان ارست دیسکول زماتلام وہم ص سلام دے دنیا نہ روز ہتے ا دیومت یانو پامال نپوچو من سکو نو پیغمبر بخیریں کہ سو قل لهم سو قل لهم و پڑ بہ دوزخ تا و قردوائی پڑ بہ دوزخ تا و قردوائی خیرے ورتا کہی دیوی پیغمبر تستا عمل پیش کی گی. دا حدیث کمزوری دي دی دیسا نا دیو قرآن قرآن سوی نپوی گی نپوی گی پیغمبران نماز سا دا عمل نا دی خبر چی دی سمکار کئی قرآن راغل دیو کنا او دی قرآن مخالف او قرآن عمل کوي دی سنت مطابق عمل کئی او دی سنت خلاف کئی اندکا لا تدری فرشتی بورتا وی تقل پوی گی. ما پاغ کارونو احدثو چې دای رسته پیدا کړی دی باد کا پستانه مرګ دا د دې پويږئ د دې چې څنګه ځان ساتيخه او قران څخه الټور پیغمبران نه وتفسر کوم دای بورته ونګ پسړه نه پويو نو هر په خلقو مونږ ته کلمه توحید ویلوه ان کان الغیوب یقینا ته پور پوی پپټو یا الله پپټو کوته پويږي عیسیٰ دا حم انبیاء نہ تاسو اوس د د عیسیٰ علی السلام نہ تاسو کئ اس قال الله کله چوبو یا اللہ یا عیسیٰ ابن مریم اے عیسیٰ زیه د مریم اوس کور یاد کزمان یامت علی که پتا وا علی والدتک استقومور اس ایتک کله چ تمام مضبوط کړي به روح القدس په روح پاک کتاب مدرل <سؤال> انجیل درکو جبرائیل علیہ السلام بستا ساتنا کولا تو کلی ملناسا تا خبری کولی خلقو سرا فیلمہ دی فقیقا و سانگوکی وکالا فبوداوالی و از علم تو کل کتابا کلی چی تاتا ماو خوخت والحکمتا دا پوی خبری والتوراتا تورات والانجیل و انجیل و از تا خلقو کلی چی تابا پی جوڑول من اپیلی دا خرد خٹنا کاه طویری پشان د شکل د مرغای بی اذنی زما په حکم فتن فخو تابو کای کوفیه پاغه کی فتکولو فشباغا طایرن الوتن کی بی اذنی زما په حکم دا اذنی اذنی وسراولوی لا رق پ مشرکین او کای لا دا معجزي می خو خپل اختیارلو و تبر ال اکبرها تابه جوړاو د مور نړول پیدا وال أبرص برګي مرز والا باذن زما په حکم واز توخرج الموتى کله چې تابرا استل وړي باذن زما په حکم قم باذن الله پاسر جوندجه د الله په حکم نمر را استل ګره ګډا له ښا رسو کس پر دولر او با شیر ګډا له کملې د خاکه بیا را او با تخفل کلیته وړم نافيان وې و ازمکه ته سپارل لري لازم نه خبرې دي ښا حزمه د سفارن لیست او ازما که په امانت لغوي علي که دا خبراتات کم زه معلومه ده موري رايستان ناروا دي ها که پردازما که دي حق کړو امالک وي چوبا تا نو کار کړل درته وي بیا دی وباسي چې د موري رايستان امانت کې خدل جاهلان دا کار کوي وي ونګ اوس پاره چې مالیکا وي راجل کوړي نه موري بدلون د خپل زاین ناروا ادا مسلمانان کئی بل سو که نا کئی نو نیم دیم مانی نیم نمانی از پارل نیسے ہیں چیز مکی تبیع سپارل علم مکلف تا کوي از مکا معنی خور اللہ بوجھ نا دے غور دلو ادائی پا کدیزان نا قبرہ جوڑکا از مکا دا چا امانت نزایا کئی ای تٹو مسلمان تیزایا کئی از مکی تسپان دا مسلم کم دا دا دا فتعود فتاوی حقانیہ هغه کې د اعلی کی ښا چا کې سوال کړو هغه وې دا د بری رئیس تل او دارنګ سپارل دا بیا نو خلقو کارل وله حقانیین به ولان فارغ دی هغه دا خبرې دل تل کوي ونی وې دا به پنکریان تهيجي مونږ ته څه د ښی دا استادین دې سما دین دې اته ما حق فرصت زال نه جوړه همدا الله نه سوال کو چې مونږ الله دا حق بیانولو توفیق راځي تو اليوم مسلمانانو علماء حق ته بیانو موږ دم په حق دې زرا کاو چې بیانو دې کې یو پر سر عزت سلا کو دا الله دین به بیانو کړه تاو د پیغمبر په مسلماناتي ابل اشهات ول امناس په شریک ول الله دین خدمتو رسم رواج به عادت پر اچو او سنت په خایو تعالوا الله فلج در کوي مال بغ فلج را کوي دا خبره دې پورې کایسه علی السلام اجازه کته ملي راو باسي چوندي کاي ار وكا وایس کففتو کله چې بن کما بني اسرائيل اولاد د يعقوب عليه السلام انکستان اس جتاوم کله چې تار له دیته را له دیته بالبينات اخره معجزي بیا وتا وجني دا ملک سیاسيان باندې هم وایي دي، ا د ملک ناکار مولان باندې هم وایي ني، ا د ملک ناکار پیران باندې هم وایي ني، ا د ملک چې کمندو رواجيان باندې هم وایي دي، د وي لرتا، رسول الله سلام کو، يهود را پاس لوي وایي ني، خدای وایي ما ته اخلاص کړې کړه، امن پیغمبر ته وایي والله الناس، د وي بلان ته څوک څوک وایي، ول د اللدین خي، الله فقال اللذین کفرو اویا خلقو چه کافرانو مینو هم دا دینا انها ازان نده دا بیان دا عیسی علیہ السلام موجزی اللا سحرم مبین مگر جادوخ کارا ده تاو حق مسلکه مما نیوه و از اوحایتو کلج ما وحی اکڑا وحی سو مطلب وحی بی غمبرانو تکیگی مجایتو هم وی مجایتا سور نحل کی براشی ما غیتا وحی کریوا لن دینا مراد دا وحی نا و اذ او حایت کله چې ما پزړه کې واچولا ال الحوارینا اغه شہزادگان وتا ال الحوارینا اغه سپینول کوتا ال الحوارینا اغه مخلص مرګرو لچاد ایسه علیہ السلام تا سمو اذر کې واچول الان اعملو بی ایمان علی پما و برسول من ایمان راوله را را را را را، وشات گواشه بأننا قد خبر شي يقين المسلمون صدق كي خودن کي الله توحيد تا اس قال الحواريون قال چوي شازاد گانو خالص مرګرو اګه دو بيان او يا عيسى او عيسى عليه السلام چې زوی ای د مريم عليه السلام یستو ربك ايبو اوبک استرب اي تا قتل ر استرب معنا اوبک استرب اي نازل اچ راوليږي علينا پمنګ ما ایده تن خوراکو درست خان منست ما ایده بارنا تاز تماویی ایتا نو در سوره ما ایده سو نمبر آیاد تی او ایک سو چودا نو ما ایده پا کرال زکر ور تا تیار خوراک خالا اوی عیسی علیہ السلام اتقال اللہ دا اللہ نو یری گئی این کنتم مؤمنین کتاسو ایمان رانون کی دا سوالو نمکوی وی بیا بی ایمانی ننو خالو و یغی نورید و قوانو منگ قرن زمان من, من آده دینا و تت مئننا اپر تکاو بچی قلوم و نازمون زمان ستاب پیغمبر آئی عملی طریقی سرا و نعلم آو پویدل زمان انقد صدق طلا چی یقیناً تا منگ طریق تیاوی لی دی و نکونا علیها من الشایدین او شوبا منگ پا غیبانی دگویی کول کنا ستاب پیغمبر آئی دای دا فیدی دیده پارسیب کو زده و عناد نکو بس عیسی علی عیسی ابن مریم اوئی عیسی علیہ السلام چې زویه د مریم ده اللهم یا الله ابیا د الله نه سوال کئ ربنا ای زمن پالون کیا انزل علینا راغوس کی پمن مائدتن خوراك من السماء د اسمان نه مائدہ یو درستخانه او مجمع د هغه له پاسه خوراک تیار پروت تی. دي اره خوراک سوال وکای ها موسی علیہ السلام زان د پاره سوال نکو اِلَّلِي مَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِن خَيْرٍ فَقِير وَلِي خَبَرَه پويږي خوي مالا راکي دوړا دو غوختل او خوي نه پکار دي کنه چونکی روغوالا ردتُ عمتَ لپاره غوختل تَكُونُ لَنَا عِيدًا چې سيزموند لپاره اختر له اولينارو بارو سموند لپاره واخيرينارو ستو سموند لپاره وايهتَ لَوْ شَيْء دليل مِنكَ سَالِ زَبَاب پيغمبر آئے ورزقنا خوراك راکي مونتا وانت خير الرزاقين او ته غوړې د خوراك وركون کونا ورا پلان را وبچه وخت ته د کلی مشروم سړي له ډرایور کوي الکر راځي ډوډا در باندې خرم او چرته دي ته خیال شيخه دې زراست زده لګي یبه خل مرګورو او مسلمانانو باندې اوخره وان تخیر رازقین اتغرید قراق ورګول کونا قال الله یا الله الی منزلها یقینا انزل قرائکم تیلرا علیکم بتاسو فَمَنْ یعْفُرْ چاچیل کاروک بعدو پاستر علی ګلو نا ملکم ستا سن چوبه عیسی علی السلام نمن ون دابو جزی و انی اعذبه یقینا ذبا عذاب وركما غتا عذابن داسی عذاب لا اعذبه چزن ورکم دغه عذاب لرا احدن یوکستا من العالمین ذ انسانانو و پیریاننا کلمن دیابس ساو ورکم ښا دغه علماء اختلاف ته آیدا مو جزنا غلی را کنا او سه یقل دالې یا ور او را علی دا غلب را ډوډا غاړه دا تی هو خورل نو دې خبره پوری کی خدا شرطونه ورته یو دا چې دا بل وخت نه دی دا بل وخت نه دی نو دې کی اخلو رالیکم کنه نو رالیکم مطلب دا چې رالیکم لچکړی دی, دی او کني دی کړي څه شرطونه وسره دي نو کتا صبح بل وخت نه کدی اودارنګي پای کې و کمی او زیاتې هم نه کړي دې بل وخت کی خدو انو اللہ تی شادو گانا خیزیدان جوڑ چا دا کار کرو ویس قال الله کلچ ہوو الله اللہ یا عیسی ابنا او عیسی جوی دا مریم دا تا پوز با پا قیامت کی انتا آیتا قلتا ویلیو لنہ تی خلکو تا اتخذونی ما و امی آمور زما الہین دوخت آیا من دون اللہ دا اللہ نا سیوا قال ابو عیسی علیہ السلام سبحانکا پاکی دا تا لرا ما یکونو لی ن ان اقولا و الزما ما دا غا خبری لیسلی چه نشتے مالا را بحقا مناسب مالا دا خبري خوندی مناسب این کنتو قنتو کچھر ماوی لی دی خبری لی دا تا چه سوائے فقد علمتا یقینا تا تی خبرستان سپٹ نشتے اولی تعلمو تا پوئے ما پا غیبان دی فی نفسی چه زما پا زرد کی او زما پا معلوماتو کی ولا آلمو ازن پوئے گم ما پاغیبان دی فی نفس دی که چه ستا پنفس کی ستا مناسب ستا معلومات و ستا نفس کی ستا مناسب دی یا اللہ زی پل پوئیگم اِن لکا انتا علام الغیوب پورا پوئی پپوٹو ما قلتو لهم ما ندیوی لی دیتا اِلا ما مگر آگا امرتنی بیہی چه تا حکم کننے ما تا پاغیی دا ور وایا اغا سیدی انتا بسیدی دی این عبداللہ دامی چی بندگی وکی دا می اور تویلی چې بندګي وکیداله ربي وربکم دا چې الله چې زما استاد او پالون کړي وکونت علیہم او ز په دای شهید الخبر پویا ما دم تفه سو پوری چیز دای کې اوسې دم اعظم ما کې څکول فلم ما توفایت هر کله چې تا پور او چت کماله را اسمانونو له تریو خې جولم یا فلم ما توفایت ری کله چې تا زم ملکم قلتان ترقیبا صحیح ساتونکو علیهم فدای والتعالى كل شئ شهید اته پارش غوا او پوهه محمد صلی الله وسلم پر از قیامت دعوی یالا چې سوپور ز دای کیو مالی دل ز پوهه دا ورک ا چې کله تاسو د دای نو اغستم بیا خو ته پوهیږي د جونډو په حالت عیسی علی السلام ورته مو په قیامت کله چې تاسو مړ کړم کله تاسو د دای آسمانونو توخې لوچدی سارام پوے دوما اج بھرا دیو کہ جل اس مکے پہ حالات و خوفے سے خو خو نہ پویدم اں دی روح مری گڈیر کے پروتے ٹوئی گی لوے زان چ کمڈن والی تا بغداد کے پروتے دئی ٹوئی گی کوئی بڑی پھوئی گی امولان بدرتے تقریروں کئی نتائج غی خرابے خا اوند درتے قرآن بالزل کو کہ دعیدی مصدق دکہ نہ جوڑا مولا لو پیران دی زعیف و ووزی چې په یا ضروره په پوتو بغیر دا الله نن پویږي امر یم نه پویږي ها دوی چې په خزاب انکین روط په تلګي چې دا چون چون دې او لا چون چوناله اميان چې ده خزي خزا خقینو وکاګای لگا خخکا خا سره په اړه چې خزا پی پی جن دې شي دا سنا دې دا خزا دا سړې رې تا معلوم کړې چې دا خزا دا سړې اوس چلکای بس خور اچړلې و د خزو له تاو نہ دغه واخله د جلدو تنظیم کو نه نه د اخی چړې خو سکای زمالک تا ولک چواخله دستا شیر ایای بسو چارتکان دی ورته وګورځم د دې خدای کی صحوتړی دل ټول رسمونه ارواج ایمولای سی پکا بر مصالحہ کی ادا ورته وای نه جلاته سکوی وې دې دغه خبره لا د ګوت نه ورډی اژه خذو ثبوت دشته نه په شریعت کې صرف پیغمبر علی السلام جعفر رضی الله تنح شهید شو یو ګټه لته پراتا وا هغه را واغستا سرته ور لکی د قبر کنا دې نه پاره چې ما ته پټای یز خپل مریض دل تخفو یو ګټه ولا سرته کیلا اګه نسبرګل زخه دا پیولګو خپل ته ثوابي خزیبره والا چې په پیسوي ولا واخل خو یو ګټه کیلا آیا کوته یو ګټه کیلا دو لکی متی شو شافه کوي خان برلائی. نام نہ روا دي کی راضی پکا ور بلی کل لکھوي اے انبر السلام مناکڑے صفہ مشکات او ترمذی کی حدیث ده پیا دو یاد ساته کنه ساته بساته کن کنا ان تو ازبوه ک چرتا عذاب ور قیدای تیا الله فئن عبادک نصابن دی گاندی وان تعفر لهم ک تو ور تبهنه توفیق دیمان ایمان ولا ور کائے فئنک انت العزیز الحکیم و یقیناً تیزو رو رو خکمت والا خدای و ایداد رختیا و روزدوی چاچی دنیا کی کلمات توحید و رختیا و رسالت وی لی آئی تو فائدہ ورکی قال الله ابو ای الله اللہ قال الله ماضی پا مانا استقبال ابو ای اللہ حازا دا قیامت رز یوم و روزدہ ینفع صادقین فائدہ و رسائی رختیا و انکو تا سوک با فائدہ رسائی صدقوهم رختیا و حلد دائی چاجه په دنیا کې اړتیا خو بنکړې دي اگر اړتیا به اوس پکار راشي بشارت لهم جنات ن دې اړتیا وینکو د پاره جناتونه دي تجریچ به یی کې به انتها لا د بنگلو دونو دا غینا الانار سلو قسمه ولي خالدين في عذاب پاغي کې همیشه ابدا همیشه رضى الله رضى الله عليهم د دینه په خپل عقيده او عملونو وردو عنه ادائی بدا اللہ نا رزاشی پخستا بدلو ذالک الفوصل عزویم دا کامیابی لو یا دا صورت ختمی وی دا, دا حلال و دا حرام و اختیارون اللہ اولی دے ذکر اگر دا اسمانو را دا زمکو بادشا لنو حلال و حرام اگر مقرر ری لیللہ خاص اللہ لرا بلچالنا مولک السماواتی باچه ای دا اسمانونو دا والارضی دزمکو دا وماو داغی دا تیهن دا نا چه پا دیزمو که اسمانونو په میانس کی دی وو علا کل شین قدیر ادغ اللارس کولشی نو حلالال حرامو علیم کولشی پوش وی پی دا یاد ساتی سا دما قبل سر دا ربط تفارا درستو سورت او دمخی ربط نو چه دا در تیادی الانعام سوره مای دا اللہ پا فضل و احسان ختمشوا او صور انعام شروکو دا اللہ پا نمو ترتیب عثمانی کی شپگم نمبر صورت تے وے فاتحہ بقرہ علی امران نیسا مائدہ انعام شپگم او په ترتیب نزولی کی چی اللہ پا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا ترہ لے گئے نہیں دے پچ نمبر صورت تے روز تو دا صورت الحجرنا سوارلسم اپارا کیا